Capitolul 2. Luare de contact În timpul nopții, ploaia se deplasase spre uscat și bântul glacial se potolise. După un mic dejun luat în cabină, Marshall se urcă pe punte unde găsi pe comandantul Browning lângă balustradă, discutând aprins cu doi ofițeri din echipajul navei bază. Marshall își luase micul dejun singur, în cabina unde locuia temporar, conform unei sugestii a lui Browning. Căuta să-l izoleze până la momentul confruntării cu viitoarea sa navă. În ajun, conversația dintre cei doi se prelungise până târziu seara. Marshall vorbise puțin, mulțumindu-se să-l asculte pe Browning, care își expunea planul urzit de multă vreme și acum pe cale să devină realitate. Captura u a fost rezultatul unei serii de întâmplări fericite, cel puțin pentru engleză. Când a întâlnit traulerul înzestat cu dispozitivul astic și piese de artilerie, comandantul German încerca să se șteargă, dar curând a descoperit că furtuna îl silise să intre în fiord mai adânc decât intenționase. Submarinul eșoase pe niște stânci, cu balasturile acoperite de apă, rămânând la vedere doar postamentul periscopului. Submarinul a fost prins în proiectoarele traulerului și câteva obuse de avertizare șuerând pe deasupra, l-au decis pe comandantul German să se predea ca să evite ceva mai rău. Marinar cu experiență, la fel ca și secundul său, fără îndoială ar fi încercat să se opună dacă se putea bizui pe oameni. Dar, cum spusese Browning, echipajul era format mai mult din boboci. Știrea capturării a fost transmisă prin radio Amiralității la Londra. Câteva ore mai târziu, sosea cu avionul la Reykjavik o echipă de specialiști cu misiunea de a constata cei de făcut. Au trebuit să lupte mai multe ore pe întuneric, soare și contra viforniței, ca să intre în fjord, unde furtuna le făcea misiunea și mai periculoasă. Doi scafandri s-au unecat. Mai mulți oameni au suferit degerături. Cu toate acestea, echipa a reușit mai mult decât să culeagă câteva relicve inutilizabile. A reușit să ranflueze submarinul și, în dată ce vremea a devenit mai clementă, a putut fi luat la remorcă și adus în Scoția. În timp ce specialiștii lui Browning lucrau 24 de ore din 24 pentru a readuce ubutul la starea de funcționare, utilizând piesele de schimb recuperate odată cu nava, alții erau în legătură cu serviciile de contraspionaj și supravegheau fără încetare emisiunile radiofonice ale germanilor. Trebuia neapărat să afle dacă, înainte de a fi capturat, ubutul semnalase că era în dificultate, sau dacă, ulterior, vreun agent dinamic, operând pe uscat în Islanda, aflase de captura atât de strașnică, de la Royal Navy. Se părea că nemții nu aflase ră. Mulți se erau, dar Browning credea că mai exista o altă ipoteză plauzibilă. Tăcerea putea avea explicația că Marele Cartier General al Marinei Germane de la Kiel prevăzuse dinainte o asemenea eventualitate și existau dispoziții luate anterior. Cu trecerea zilelor, el a ajuns la convingerea că totul decurgea în favoarea planului său. Într-adevăr, un comandant de submarin dispune totdeauna de o oarecare libertate de acțiune și cel al unui U-Boot, în croazieră pe imensitatea Atlanticului, era mai independent decât oricare altul. A sunat prelungă trompetă și la pupa navei bază s-a ridicat pavilionul navelor militare britanice, marcând oficial începutul unei noi zile de activitate. Sub cerul cenușiu și compact, marginit de țărmurile încetoșate ale locului, solemnitatea căpăta un caracter de irealitate. Când Marshall sosi pe punte, Browning îi se adresează zâmbind. Bună dimineața!" Părea în mare formă. Era greu de închipuit că abia câteva ore mai înainte l-ajutase pe Marshall să termine carafa cu porto. Tremurând sub brisa înghețată, Marshall salută. La ordin, sir!" Browning făcu prezentările. Cei doi ofițeri erau responsabili cu pregătirile necesare ca neobișnuita nouă unitate a lui Royal Navy să repornească pe mare. Unul dintre ei, un bărbos cu numele Merker, a spus e cu ton de glumă: Am fost obligat să modificăm gradațiile la o bună parte din aparate, să convertim metri în picioare și alte schimbări de același fel, pentru cei mai neștiutori aflați la bord. Dar, în general, nu ne-am atins de echipamentul tehnic. Nu uitați de convertire, dacă luați prin surprindere, veți fi forțați să intrați brusc în imersiune. Urmând pe Browning, micul grup a pornit la drum, contra vântului și Merkel a continuat. Nu avem în stoc piese de schimb pentru submarinele germane, așa că vă veți descurca cu ceea ce se găsește la bord. Totuși oamenii mei scormonesc prima magazii. Poate mai găsesc ceva piese de care se va avea nevoie mai târziu. Aceste cuvinte au fost o confirmare pentru Mercer. În ajun, Browning lăsase să se înțeleagă că dacă ducea la bun sfârșit prima u butul ar putea fi utilizat pentru o altă operație tot atât de puțin ortodoxă, de genul celor puse la cale de statul major al operațiilor anfibii menționate de comandantul cu care Marshall discutase la Fort Blackhouse. În caz de eșec al primei misiuni, nu se spunea, dar se subînțelegea, Marshall și echipajul său vor fi pe fundul mării. Acolo vor rămâne și devenea inutilă planificarea unei acțiuni ulterioare. Marshall se-a plecă peste balustrada navei bază pentru a examina cele două submarine acostate. Cel mai aproape de Gersney era un mic submarin englez din clasa H, o relicvă din primul război mondial la care participase activ și Browning. Ne servește pentru antrenamente și drept cobai, spuse Browning cu voce joasă. În plus, păcălește pe indiscreții care ne observă de pe mal. Ei cred că oamenii primesc o instrucție obișnuită. Merșel nu-l auzea. Își plimba încet privirea asupra celuilalt vas, încercând un sentiment straniu, de bucurie amestecată cu oarecare îngrijorare. Cu toate că Turela era mascată cu o prelată măscălită, precauție suplimentară contra curioșilor, conturul nu putea da ocazie la confuzie. Era silueta unui ubut, așa cum și-o imaginease totdeauna. 250 de picioare de la etrava ascuțită până la pupa în partea submersată. Câțiva oameni în combinezoane Lucrau la intrare prova, în timp ce alții pe punte trebăluiau în jurul unui tun destul de mare. Nărăvaș animal, nu-i așa? întrebă Browning. Fostul comandant al submarinului, un care Opeț, capitan de covertă, a primit faimosul Ritter Krötz pentru ultima sa victorie pe mare. Ritter Krötz, distinție militară germană, crucea de cavaler. Voceai se năspri, continuând. A trimis la fund 22 de nave de ale noastre, 150.000 de tone, lua-le ar naiba. Întrerupând examinarea ubotului, Marshall se întoarse surprins spre Browning. Pe uscat, deseori auzise asemenea vorbe. Totdeauna le considerase ilogice și fără rost. Ca submarinist, avea o altă părere despre lupta sub apă. Inima îi se strângea când din la navele date la fund și la nefericiții care pieriseră împreună cu ele. Să coborâm," zise Browning. Ești așteptat." Deschizând drumul, se angajă fără a mai spune ceva pe schela foarte înclinată ducând spre puntea ubutului. Poate că ghicise gândurile lui Merchel, Comandantul nu era din cei cărora le poți ascunde ceva. Pe puntea submarinului H au făcut o scurtă haltă în timpul căreia Browning dădu ordin să fie chemat ofițerul Mercerl. Marshall l-a așteptat ținându-și echilibrul pe picioare contra ușoarei balansări a navei. Pe în sus la turela obutului. Un materot termina de piturat o emblemă mascotă nouă. M-am gândit, explică Merkel, că se cere o emblemă nouă, pentru a înșela penenți dacă află că unul din submarinele lor le-a scăpat de sub control. Noua emblemă reprezenta un taur cabrat, negru cu ochi verzi, Holbați spre o posibilă victimă și scoțând nori de fum prin nerile dilatate. Artistul, continuă Merkel, s-a inspirat dintr-un film al lui Walt Disney. Ca să se ducă o vacă de mulți, cel mai potrivit este un taur, nu-i așa? Browning se a adresă lui Marshall. Nu-l echipaj, va avea 15 zile de antrenament la bord. Nu dispunem de mai mult timp. Vei avea însă vreme să-l mai instruiești pe drum spre zona întâlnirilor prestabilite. La urma urmei, nu-și să cauți cu tot din adinsul nod în papura nemților. Singurul obiectiv ce-ți pretindem este cel de care am vorbit aseară. Oche albaște ai comandantului luciră mai dur. Să nu te lansezi în eroisme inutile. Misiunea încredințată și nimic mai mult. Marshall înclină capul aprobativ, dar îi tremura tot corpul. Dinții clănțăneau, încât era teamă că vor observa și cei din jur. Să fi fost frigul, oboseala, nervii supra-solicitați sau pur și simplu descumpănirea stârnită de faptul că era din nou trimis în vâltoarea bătăliilor, fără niciun răgasc de mic. Au pășit pe o mobilă și Marshall s-a sprijinit de balustrada din jurul turelei ubutului. Doar câteva secunde și s-a simțit alt om. O santinelă l-a dat onorul când a urcat pe puntea navei și Marshall se întreba dacă echipajul fusese anunțat de sosirea lui. Curând, figura santinelei și a altor mateluți îi va deveni familiară și va învăța să le citească gândurile, la fel ca celor de care se despărțise la Portsmouth, numai cu două zile înainte. Apoi a început să inspecteze în jur. Puntea îi se păru mai lungă și mai îngustă decât a tristrămului. Pe o platformă, chiar în spatele Turelei, era instalat un fierlich, o armă germană cu mare putere de foc, cu patru guri ce puteau scuipa o buze de 88 de milimetri. Au coborât apoi jos de unde le parveneau ca salut, mirosuri și zgomote caracteristice unui submarin și în cele din urmă au ajuns în postul central. Observă că Browning se ținea cam la distanță. Probabil ca să examineze mai bine reacțiile provocate de vizitarea ubutului. Puțin îi păsa, de cum înainte nu mai conta decât abilitatea sa personală și cunoașterea meseriei. Pe mare, nimeni nu va mai veni să-i dea sfaturi sau ajutor. Observă că postul central era mai bine alcătuit și mai spațios decât se aștepta. O mare parte a lui era rezervată ofițerului mecanic. Va fi deci în contact direct cu el, ceea ce nu semăna cu situația de pe submarinele engleze, Lucru îmbucurător, căci ofițerul mecanic avea la bord un rol esențial pentru siguranța și performanțele navei. Era mulțumit să-l aibă sub ochi în timpul atacurilor și al momentelor dificile, când l cât era de abil. Browning îi spuse. Am prevăzut numai personalul strict necesar. Cred că nici dumitare nu-ți place îngesuiala. Vă mulțumesc, sir." Privi apoi instrucțiunile imprimate, redactate în engleză, recent lipite pe majoritatea cadranelor și indicatoarelor. Pe un perete rămăsese ca amintire o placă de alamă cu inscripția U192, Krupp, Germania, Kiel, 1941. Îl trec un fior prin șira spinării. Întrebă parcă adresându-se sieși. Asta ar putea ridica periscopul? Mecanica a apăsat pe butonul de comandă. Marshall s-a înclinat pentru a apuca manetele, urmărind periscopul înălțându-se în lăcașul său. Își imagină pe cei ce înainte făcuseră același gest. Roti periscopul cu câteva grade. Se vedea coșul al lui Gersney, scăruși plonjând cu țipete după mâncare și, dincolo de apele vălurite ale lohului, căsuțe ascunse pe țărm într-un pârc de arbori. Acesta. Au părut că se îndepărtează când a tras de maneta din dreapta și s-au apropiat când a adus la maximum puterea lentilelor. A distins o bătrână în pragul unei uși deschise. Chercită de frig, își privea pisica așteptând o săinte sau să iasă din casă. Surăzând, Marshall a adus instrumentul cu maneta din stânga la putere normală și a dirijat obiectivul spre cer. Își imagina că cercetează dacă nu se vede vreun avion patrulând, cu speranța de a descoperi eventuala ieșire la suprafața unui submarin, ceea ce reprezintă momentul cel mai periculos pentru acesta din urmă. Probabil că Browning îi remarcase surusul atunci când Marshall prinsese scena cu bătrânica de pe țărm, căci îi se adresă. Nu-mi se pare că ai început să te acomodezi cu noua dumitale navă." Marshall îl privi cu seriozitate. Parcă un moment... Comandorul își abandonase masca de impasibilitate și pe figura brăzdată îi se puteau citi multe. Mulțumire, satisfacție, dar mai ales invidie. Bietul Buster, gândi Marshall, nu mai este în actualitate, nu mai înțelege toate. Apoi răspunse. Cam așa ceva, săr. Aș dori însă să vizitez tot vasul." după care să-mi compar unele note ale mele cu rapoartele referitoare la reparațiile executate. Știți, fără îndoială, vorbi unul din cei doi ofițeri de șantier, care încă nu scosese vreun cuvânt, vasul are șase tuburi lans torpile la prova și două la pupa. În compartimentul torpilelor sunt 12 torpile de rezervă și încă 9 la pupa, în compartimentele etanșe. În total, se grebi Browning să spună, 29 de torpile! Impresionant, nu-i așa? Toți îl priviră lung și Mercer înțelese cu surprindere că Browning era cam depășit. Planurile lui, stăruința de a realiza imposibilul, urmau doar să deschidă drum altora care să le ducă la realizare. Se mulțumise, spună calm. De la ultima dumneavoastră comandă pe nave, multe lucruri s-au schimbat. Browning zâmbit. Este foarte adevărat. Pe vremuri mi-ar fi părut enorm chiar un mic submarin ca cel de clasa H de alături. Dizelele, spuse Merkel, sunt în stare perfectă. Veți putea realiza 18 noduri la suprafață. Un nod egal o milă marină pe oră, adică 1853 metri pe oră. În imersiune veți reuși să obțineți 8 noduri cu motoarele electrice. Crezi că acestea sunt în stare bună?" întrebă Marshall. Oamenii mei l au demontat complet și par să fie în stare destul de bună. Cât că nici la kil nu li s-ar putea reproșa multe. Vor trebui însă supravegheate de aproape." Trecură mai departe prin compartimentul de presiune și se oprire la tabloul principal de bord, la care trei mecanici se descurcau într-un complex de fire și aparate. Se degaja o impresie de energie potențială ce da viață întregului corp al navei, Inspecția a continuat și Marshall a rămas un moment pe gânduri înaintea unei uși cu inscripția. „Capitan Pe tristrem, comandantul locuia în care împreună cu ofițerii, ceea ce nu-i sporea autoritatea. Aici va avea posibilitatea să se izoleze, să rămână măcar un moment singur cu gândurile. Când se va simți îngrijorat, pradă îndoielilor, nu va mai fi nevoie să se prefacă simulând optimismul. Deschise ușa, aruncând o privire în încăpere. Pe rafturile din perete erau aranjate reviste englezești, dar mai existau încă publicații germane. Pe culoar Browning, continuă. Unul din ofițerii pe care îi vei avea sub comandă vorbește curând germana. Apoi, doi dintre operatorii radio au fost aleși pentru îndemânarea lor de a se descurca în codurile și transmisiile inamicului. Vă mulțumesc că v-ați gândit la acestea, săr. Marshall însă de ascunde ascundea iritarea. Oare Browning? Și închipuia că era incapabil să organizeze și să-și pregătească el însuși misiunea. Era evident că trebuia să aibă la bord un ofițer și operatorii radio care să cunoscă Germana. Nu se putea altfel. Vizita continuă. Din când în când, micul grup se oprea, făcând loc membrilor echipajului. le surprinse privirile. Evident, vestea prezenței sale se răspândise repede. A susținut noul comandant. Ce mutrare? Să mai avem răbdare!" O să vedem. Cu comandanții nu știi niciodată la ce să te aștepți. Și alte reflecții de același fel. A vizitat totul. Care unul unde se va întâlni cu ofițerii, cel al subofițerilor și mai departe, mara frigorifică unde ofițerul cu aprovizionarea inventaria stocurile de alimente, confruntând lista pe care o avea în mână cu cea afișată pe panoul ușii. Trebuia utilizat și cel mai mic spațiu. Alimentele erau controlate, bifate, apoi controlate încă o dată. La prova, în compartimentul în care erau depozitate torpilele, se aflau 12 balene lungi și lucitoare, fixate în lăcașurile lor. O bună parte a echipajului își va petrece timpul acolo când nu vor fi de cart, mâncând și odihnindu-se alături de mașinile morții. Merșel aruncă o privire în sus la ieșirea de salvare Prova apoi în jos, la compartimentul astic și prin ușa etanșă, la încăperea tuburilor lans torpile. A zărit cozile lucitoare a șase torpile, alături, în contrast, o enormă ladă cu cutii de lapte conservat. Și aici se vedea tendința de a folosi cât mai bine spațiul. De câteva ori notase câte ceva într-un carnet, căutând să-și în în minte imaginea precisă a interiorului submarinului. Își Simțea cât lejul uscat. Probabil din cauza mirosului puternic, dezagreabil al dizelelor și al vopselei proaspete, amestecat cu mirosul încă foarte persistent, rămas de la echipajul precedent. Noile mirosuri și nici scurta inundare a navei nu îl îndepărtaseră complet. Și imagina cele ce obișnuit se petreceau la un atac. Sunetul claxonului, ochiul încordat al comandantului privind prin lentila periscopului ridicat la suprafață. Întreaga scenă a atacului, cu imaginile care pătrund prin micul vizor în pupila și creierul omului, determinându-i hotărârile ce vor fi transpuse în acțiune și vor duce la distrugere. Din nou îl trecură fiori. În ultimele luni trăi saevea el însuși asemenea scene. Grupul răsfira de nave în lumea tăcută a câmpului periscopului, alegerea celei mai potrivite nave pentru a fi lovită, pândindu-i mișcările până când va fi prinsă într-o poziție convenabilă pentru atac. În jur, nava trăia murmurele vieții, săcănitul vanelor și instrumentelor. Încă o scurtă privire. Unde se afla escorta inamică? Oare nu detectase reprezența submarinului atacator? Senzația de sudoare rece pe șira spinării? Luarea hotărârii? Comanda? Ține așa. Ignorarea înăbușitului zgomot al elicelor produs de o altă navă de escortă care se strecoară periculos printre navele convoiului. Comanda! Atenție, foc! A fost readus la realitate de glasul lui Browning. Nu te simți bine, Marshall? Iertați-mă, mă gândăm la ceva. Îmi închipui la ce? Murmură Browning. Marshall privi vag undeva. Ce-i se întâmpla? Poate că era surmenat. Scos din circulație așa cum văzuse pe mulți. Asupra viețuii nu era totul. Se cera ceva în plus. Își consultă ceasul. Se aflau de două ore la bord, dar lui se părea că nu trecuseră decât câteva minute. Privi la însoțitori, întrebându-se ce gândeau despre el. Propun să ne întoarcem pe Gersney," spuse Marker. Acolo vă pot comunica ultimele rapoarte primite." După care," adăugă Browning, mai rămâne să treci vizita medicală și să faci cunoștință cu noul de echipaj." Marshal nu și-a scuns mirarea. Vizită medicală, ridicând din umeri, Browning îl liniști. Un simplu examen general, obligatoriu pentru noul ale post. Dacă nu îndeplinim această formalitate, amiralul șef al submarinelor e în stare să mă spânzure. Nimeni n-a Bine, spuse Marshal. A păstrat însă în sine ceea ce ar fi adăugat bucuros. Numai asta lipsea. Te pomeniști că mă găsește inapt și mă trimite într-un post la uscat unde o să termin ca Browning, privind la alții cum pleacă să-și frângă gâtul. Au urcat cu scara postului central și au ieșit pe punte. Orecâții și înaintea lui au ieșit astfel pe punte pentru o acțiune de artilerie sau ca să zărească mai devreme țărmul patriei la terminarea unei misiuni. La aer liber, Marshall s-a simțit mai bine. Parcurse cu privirea toată lungimea punții ubutului, începea să se simtă altul, în preagul unei noi misiuni cu totul deosebită de cele de până atunci, care încheiau un capitol. N-aș fi crezut că o să ne strecurăm, spusese odinioară Bill. Bietul Bill, tristrăm, supraviețuise multor nave surori, dar acum nu mai era vorba de o acțiune bazată pe experiența anterioare. Pleca de la zero pentru ceva cu totul diferit. Când au ajuns la biroul călduț al comandantului navei, Browning îl întrebă. Cunoști pe mare oarecare Roger Simon? Merșelă și încreții fruntea. Destul de vag. Ultima dată când l-am întâlnit era ofițer secund pe un submarin. Și reamintea personajul. Figură pătrată, aer insolent, păr blond tăiat scurt. Un tip care plăcea femeilor. Probabil că despre el este vorba. Evident, acum a fost avansat capitan comandor. Marshall aștepta urmarea. Ce rost avea întrebarea? Un tip extraordinar, are luă Browning. Astăzi și el este băgat până în gât în operațiile anfibii. O de primul ordin, un om întreprinzător. Îl vei întâlni curând. Marshall privea întrebătorul la Browning gândind. Îl detești, nu-i așa? Dar cu glas tare spuse... Nu l-am văzut decât o dată sau de două ori cel mult. La Fort Blockhouse. Da, probabil el este. Aștepta apoi ca ceilalți ofițeri să plece și continuă. După câte știu eu, locotenent comandorul Bill Wade, îți era bun prieten. Nava lui s-a scufundat anul trecut. Bietul băiat n-a avut niciun pic de noroc. acel îl privi întrebător. Într-adevăr, eram foarte bun prieten. Observă că Browning era vizibil stânjenit. Mai bine să afli de la mine. Codva lui Wilde s-a măritat luna trecută cu capitanul comandor Simon. Trebuia să-ți spun. Nu este plăcută meseria de crainic de vești dezagreabile? Traza a rămas neterminată. Marshall se forță să-și domine reacția. Întoarse capul privind un hub. Căută să-și amintesc că cele discutate cu Bill Wade în ultimele două zile se schimbase el atunci aflase ceva despre soție un comandant obosit de o prelungă misiune cu interminabile ore de veghe era destul de dificilă să de a dirija un submarin prin câmpurile de mine din jurul navei cu nervii încordați la limita de rezistență Dacă pe deasupra Bill avea și preocupări personale dacă se întreba ce avea să spună și cum să procedeze la întoarcerea în Anglia Asta poate făcuse să se reverse paharul și, muncit de gânduri, a fost suficient o secundă de neatenție pentru a comite o eroare fatală. Cu efort, Marshall a reușit să-și păstreze calmul, dar declară cu voce surdă. Cred, săr, că trebuie să mă prezint îndată la vizita medicală, după care vom fi lămuriți." Remarcă o expresie de tristețe pe figura lui Browning. Îi părut brusc, bătrân, a bătut. Adaugă mai calm. Vă sunt recunoscător, sir. E mai bine că am aflat vestea prin dumneavoastră. Trecându-și mâna peste chelie, Browning spuse fără să-l privească. Penibilă întâmplare, Marshall. Războiul a stricat viața multor oameni. Când își ridică privirea, observă că Marshall plecase. Rămas singur. Browning coftă și, fără să-și dea seama, își pipăi bareta Victoria Cross de pe piept. El înțelegea pe Marshall. Uneori, războiul cimentează lăgături trainice între oameni. Și el, după atâția ani, își mai amintea de camaraz care pieriseră. Își să șapca pe cap și trecând prin vestibul, ordonă cu glas autoritar ofițerului de serviciu. Unitatea de recruți, adunare la centru la ora 11. Ofițerul îl privi cam surprins, salută și așteptă să iasă din vestibul. Pietul bătrân, gândi el, îndreptându-se spre portavoce. Puse în funcțiune microfonul și dusele abuze sifleia de argint. Floeratul a răsunat strident prin cele 12 difuzoare răspândite pe navă, ajungând până la submarinul alăturat, cu taurul fioros lucind la prova. O mai puternică stârni un val care izbip în cosul balast al submarinului acostat alături, când parâmele să scârție și să se smurcească, mai să se rupă. Orice-ar spune scepticii, U-192 era adornic să pornească înapoi, spre pânda nevăzută din fundurile mării, singura lume ce era familiară. În următoarele trei zile, Marshall nu a mai avut vreme să gândească la altceva, adânc preocupat de pregătirile plecării submarinului. Își acordarea gazuri scurte. Doar pentru mese sau pentru a rezolva mici cazuri de indisciplină. Căuta să se pregătească pentru toate situațiile cărora urma să le facă față în noua sa comandă. Numai după ce a terminat cu vizita medicală și a luat contact cu echipajul, și-a dat seama că noua misiune era mai dificilă decât crezuse. De obicei, înainte de a porni în misiune, noul echipaj al unui submarin dispunea de o anumită perioadă de timp pentru a se obișnui cu nava. Data plecării nu era încă precizată, dar de asta dată era evident că lucrurile nu se vor petrece chiar așa, că nu se vor executa decât câteva probe importante. Marshall a ajuns la concluzia că, în unele privințe, plecarea precipitată prezenta avantaje. Oamenii vor fi prea preocupați până în ultimul moment ca să-și mai facă gânduri negre în legătură cu misiunea ce aveau de îndeplinit. În plus, problemele de securitate erau foarte importante și fiecare oră alături de Gersney sporea probabilitatea dezvăluirii secretului. Submarinul fusese adus la Kernbaum Lodge. Locul era bine ales. Acolo se întrenau multe echipaje, de exemplu cele ale submarinelor de buzunar, care cu ună închipuită îndrăzneală au atacat și au scufundat puternicul cu sat Tirpitz. Dar, din păcate, în fiecare zi s-au tot felul de curios să se informeze asupra mersului lucrărilor. Doi membri ai Parlamentului, o pereche de amiral și multe alte personaje de mai mică importanță. asemănându i cu turiști din timp de pace, preocupați doar să profite cât mai mult de vacanțe, Marshall s cotea că din cauza lor se pierdeau un timp prețios și se multiplica pericolul indiscrețiilor. Destul de curios, cu vizita medicală nu a avut deloc dificultăți. Medicul se arătase mai curând dornic să-l interogheze pe Marshall despre isprevile sale în Mediterana, decât să examineze condiția fizică în vederea noii sale misiuni. Omul avea ceva ciudat. Îi amintea lui Marshall, pe maniaci care stau zile întregi în sările din Old Bailey, delectându-se cu amănuntele macabre ale unui omor, pândind pe figuri reacțiile martorilor și ale acuzatului. Old Bailey, principal la curte cu jur din Londra. Astăzi numită Central Criminal Court. În dimineața celei de-a patra zi, instalat la biroul fixat de peretele cabinei sale de pe u boat, Marshall își revedea notele numeroase luate de el în prima inspecție a navei și ajuns acum la un caiet de grosimea corespunzătoare unui întreg roman. Aștepta ca după-amiaza acelei zile să sosească Gerard și ținea să fie în măsură să explice clar totul când vor face împreună inspecția vasului. Acum submarinul nu mai arăta ca o navă de instrucție. Era plin cu provizii, muniții, combustibil și mai ales cu oameni. Stând la bord, merșel auza continuu mișcarea în jurul său. Pași pe punte, scârțitul parâmelor, zângănit metalic în timpul exercițiilor la tun. Dincolo de ușa închisă era o forfotă continuă, iar în careul alăturat al ofițerilor se auzea stewardul aranjând vesela pentru prânz. Se gândea la cei patru ofițeri sub ai săi. Excluzându-se pe sine și pe Gerard, formau deocamdată un grup neomogen, prea puțin animat de spirit de echipă. La cotenentul Adrian Devereux, ofițerul cu navigația, urma să aibă un rol de primordin în micul lor grup. lăsă însă impresia că n-ar fi în locul potrivit și pentru Marshall era evident că el însuși crea această impresie. Băiat frumos, politicos, vorbea cu prețiozitate și îi părea că dispețuiește pe toți cei din jur. Cu același grad, Victor Frenzel, ofițerul mecanic, era tocmai contrariul. Servise pe submarine încă înainte de război, își dobândise galoanele muncind din greu, începuse ca ajutor de fochist. Dar în ciuda faptului că începuse viața pornind de jos și că foloseau un limbaj destul de dur ca să-și impună opiniile subalternilor, avea un real farmec. Cu păr brun și ondulat, mai totdeauna suruzător, nu părea niciodată impresionat de sarcinile ce îi se repartizau. Ceilalți doi erau ofițeri cu grad temporar. Primul, locotenentul Colin Buck, ofițerul cu torpire, avusese pe vremuri un garaj de reparat automobile și se ocupase și cu vânzarea de mașini de ocazie. Cu trăsături marcante, privire rece, greu puteai dibui ce fel de om era. Al doilea, sub locotenentul David Warwick, ofițer cu artileria și cu sarcina de traducător în germană, era cel mai tânăr membru al careului de ofițeri. Cu fața roz și trăsături delicate, având inocența unui copil, nu făcea deloc impresia unui om de acțiune. Dar din documentele dosarului personal, Marshall aflase că renunțase la cursurile universitare pentru a se angaja în marină și că ieșise primul la examenele cursurilor de artilerist și de submarinist. Probabil că era un om mai remarcabil decât părea. Restul echipajului era tot atât de divers. Marinar vechi, Casterchi, șeful echipajului sau Murei, șeful electromecanic, alături de alții, abia ieșiți din școli și care urmeau să facă pe Ubutul ul capturat primul lor stagiu operațional. Marshall îl mai întâlnise doar de câteva ori pe Browning după ce acesta convocase echipajul Ubutului pe nava bază pentru a-l prezenta pe noul comandant. E adevărat că Browning fusese foarte ocupat cu pregătirea altor nave, dar atitudinea lui rezervată avea și alt motiv. Marshall știa despre ce era vorba și îi părea rău temându-se să nu se vorbească de un diferent ce-ar fi intervenit între ei. Considerând că a devenit de pe acum responsabil de soarta ubutului, îi păruse normal să ia el singur unele hotărâri odată cu preluarea comenzii. Așa cum Marshall prevăzuse cu ocazia ceremoniei de prezentare, Browning ținuse o mică cuvântare. În timp ce Browning îl recomanda, Marshall observa pe ofițerii și mateloții adunați care la rândul lor îl studiau. Dacă ar fi fost adresată unui auditoriu de civil sau la radio, nu unor oameni direct implicați în realitățile războiului, cuvântarea lui Browning ar fi avut efect. A fost pompoasă, vibrând de patriotism, un patriotism complet de suet, nepotrivit cu împrejurările. A vorbit despre loialitate și dărzenie, două virtuți asupra cărora toată lumea era de acord. Când U192 se va desprinde de la Cheu, va porni având în interiorul corpului rezistent, 50 de inci care, prin forța lucrurilor, vor trebui să se bizuie unii pe alții și să știe ce să facă în cazul unui accident, chiar confruntați cu teribila necesitate de a închide o ușă etanșă pentru a salva nava, știind că în același timp închideau într-un coșciuc de oțel pe cel mai bun amic. Astfel de gânduri trecuse răpriminte în timpul ceremoniei când observase că Browning tăcuse și că toate capetele se întorceau atente spre el, noul comandant. A început la rândul său să vorbească cu o voce pe care, inițial, nu și-a recunoscut-o. i se părea că aparținea altcuiva. Cred că unii dintre voi mă cunosc. Poate n am mai întâlnit pe alte nave altă dată. Dar cea mai mare parte dintre voi sunteți pentru mine oameni noi, ca și pentru meseria de marinar. Îmi pare rău că nu putem schimba această situație. N-avem vreme. Dar înainte de a porni împreună la muncă, trebuie să vă spun câteva lucruri care să vă rămână clar în minte. Pusese conștient că spusele sale îl șocau pe Browning și Marshall se întorsese puțin într-o parte ca să evite privirea. Războiul nu este deloc o joacă, nici un prilej de eroism pentru ridicarea moralului. Suntem aici pentru a manevra această navă. Au folosit ca armă destinată să distrugă cât mai mult posibil din forțele inamice. În afară de corpul acestei nave, să nu ne încredem în nimic. În ce privește sarcina noastră, nu există alta mai solitară și, fără îndoială, este una din cele mai periculoase. Observase că cei mai în vârstă aprobau înclinându-și capetele în timp ce tinerii schimbau priviri pline de surprindere. Trebuie să uitați că ați venit ca voluntari sau ați fost repartizați de alții. Odată ce vom fi pe mare, orice asemenea discriminări nu trebuie să mai existe. Nu va conta decât munca pe care o veți îndeplini în comun, decât ceea ce veți realiza chiar când veți fi depășit limitele îndurării. A făcut o pauză. Nu-i lua se oare prea repede, prea brutal? Greu de spus. Dacă vom purta succese, înseamnă că am muncit bine și merităm să ni se spună bravo. Dar atenție, nu veți avea dreptul să vă mândriți în public cu reușita voastră. Căci dacă dorim să exploatăm la maximum succesele, acțiunile noastre trebuie să rămână secrete. Atminteri vom deveni vânat în loc de vânători. Își dă seama că vocea e devenise mai joasă. De parcă nu mai vorbea pentru echipaj, ci mai curând pentru a se convinge pe sine. Veți avea însă o recompensă. Veți fi singurii, într-adevăr singurii, care vor duce războiul, chiar cu mijloacele inamicului, de pe propriul său teren, cu propria sa armă. Aștept mult de la voi și aveți dreptul să așteptați mult de la mine. Atât am avut de spus. Se simțea tare obosit și adăugă Exercițiu general de antrenament la ora 14 O bătaie nușă l-a smuls pe Marshall din gândurile sale despre cum se desfășurase ceremonia lorii de contact cu echipajul. auzi onorul cu siflea Cu figură inexpresivă, de vreo, intră și raportă. Comandorul Browning urcă la bord, sir. Operativul a anunțat că locotenentul Gerard a aterizat la aeroport. O mașină a plecat să-l aducă la bord. Îți mulțumesc, locotenente! Marshall se întreba dacă Browning venea să facă pace sau pentru altceva. Căută să intre în vorbă cu devrâi. Sectorul de mitare s-a organizat? Răspunsul a fost destul de ambigu. Oarecum, sir? Marshall zâmbi. Oficierul cu navigația se ținea încă în rezervă au urcat pe punte unde l-au întâlnit pe Browning în dreptul portierei pasarelei. Dumneată de serviciu? Întrebă Browning pe De Vră. Da, sir. Bine, tești pe Gersney, strângeți toți oamenii. Adunare generală. Vreau să ne întâlnim peste o oră. Înțeles? De Vreu deschise gura să spună ceva, dar se opri. În timp ce el se îndepărta, Browning murmură cam printre dinți. Un tip încrezut, dar are foarte bune state de serviciu. A coborât împreună cu Marshall în minuscula cabina acestuia. Odată ușa închisă, cu voce devenită brusc foarte serioasă, Browning spuse. Odin să porniți imediat la drum, Marshall, clătinând graf capul. Știu ce vei spune și sunt de acord, dar am și alte noutăți. Am primit un mesaj de la cartierul general din Islanda. Un membru din echipajul inițial al lui U-192 a evadat din lagărul temporal de prizonieri în care era internat. Poate că a murit înghețat într-un loc necunoscut, dar e tot atât de posibil ca să se fie ascuns undeva, sperând să părăsească Islanda la bordul de unui vas neutru. În orice caz, noi trebuie să luăm în considerare că el poate stabili un contact și divulga secretul nostru. Am înțeles, sir. Marshall scoase din dulap o sticlă și două pahare. Inutil să mai discute, să mai susțină că Gerard abia sosea și se îmbarca fără să cunoască deloc nava al cărui secund te venea. Să mai obiecteze că echipajul nu executase nici măcar o imersiune și că ar fi necesare încă unele teste destul de importante. Desigur, și Browning gândea la fel. Așteptând ca Marshall să toarne whisky-ul în pahare, el începu. Îmi pare rău de mica mea cuvântare stupidă care a umbrit relațiile noastre suspină apoi și continuă. La vârsta dumii eram și eu la fel. Cu anii devii mai sentimental. Uiți că eroismul este totdeauna însoțit de suferință. Merșel îi întinse un pahar. Eu trebuie să-mi cer scuze," declară el cu o încercare de surs amar. Am mai reflectat și acum sunt de acord cu ceea ce dumneavoastră ați spus. Voi avea destul timp când vom fi pe mare." să pregătesc echipajul pentru cele ce l-așteaptă. Browning dete pe gât o înghițitură de whisky și exclamă. Sincer vorbesc, dar aș dori să plec cu dumneata. Și eu aș fi bucuros. Cu mirare, Merșel își de te seama că într-adevăr gândea ceea ce afirmase. Browning se lăsă pe spătarul scaunului, inspectă cu privirea minuscula cabină și continuă: Cred că nu te poți opri să te gândești la cel care e până de curând, a folosit această cabină, nu-i așa?" Se auzi răpași pe culoar." Browning adăugă brusc. La ora 16.30 va fi destul de întuneric și veți porni la drum, pilotați de o navă auxiliară. Iachtul Lima va rămâne cu voi în timpul primei imersiuni." Cu voce parcă obosită adăugă. După care urmează să vă descurcați singuri. Oamenii mei au pregătit un dosar în care vei găsi toate informațiile ce ne-au parvenit în ultimele zile." Vei găsi acolo tot ceea ce știm și o serie de lucruri pe care nu mai le presupunem. Previi în ochii lui Marshall. Asta am avut de spus. De acum înainte, dumneata vei decide totul și vei proceda cum crezi mai bine. Vă mulțumesc! Marshall a mai umplut odată paharele, dar gândul îi era la noii marinari care se instalau în interiorul submarinului. Apăreau deja porecle, dispăreau rezervele și incertitudinile inițiale. Oamenii începeau să se obișnuiască cu noua situație. Despre comandant, încă nu se pronunțau. Gineva bătu la ușă și prin întredeschidere a apărut capul locotenentului Frenzel, adresându-se lui Marshall. Am fi bucuroș, sir, dacă ați accepta să ne reunim cu toții în careu, ca să ciognim un pahar, înainte de a porni la drum." Zâmbind, se a și lui Browning. Bineînțeles, vă rugăm și pe dumneavoastră să poftiți, sir. Mulțumesc, dragul meu. Excelentă idee să sărbătorim plecarea. Aprobă Merșel. Dar Browning, spre surprinderea lui Merșel, declină invitația. Sunt dezolat. Am o groază de lucruri de rezolvat. Dar voi asista la plecarea submarinului și, din toată inima, vă urez tuturor noroc. Spune-le și celorlalți, te rog, Frențel. Le voi transmite, sir. Apoi către Marshall. Vă așteptăm deci peste zece minute, sir?" Neapărat." Frențel ieși. Îndată ce se închise ușa în urma lui, Browning vorbi adânc îndurerat. Nici n-aș fi în stare să ciognesc un pahar cu Frențel." Scoase din buzunar o foaie de hârtie mototolită. Am primit acum o oră acest mesaj. Soția și copilul lui au murit noaptea trecută în timpul unui bombardament. Dacă îi spun acum... Va fi zdrobit și misiunea voastră va fi periclitată. Luându-și adaugă. adăugă. Mi-ar fi imposibil să joc o comedie știind că... Bătrânul ofițer era sincer mâhnit. Vrențel va înțelege că nu s-a putut face altfel. Îl liniști Marshall. Și-au strâns mâinile în tăcere și Browning mai adăugă. Îi voi spune totul când vă veți întoarce. Este de datoria mea. Au ieșit afară trecând prin culoar și prin postul central puternic iluminat. Nu era acolo decât mecanicul de serviciu. Dar ambii, Marshall și Browning, știau care va fi situația peste câteva ore. Postul central devenea centrul nervos al navei, punctul de joncțiune al tuturor firelor, locul spre care converg toate energiile, totul și toate la dispoziția unui singur om, comandantul. Au urcat pe punte și Marshall l-a urmărit cu privirea până ce Browning a dispărut la bordul lui Gersney. Avea senzația că s-a rupt ultimul fir de legătură. De acum înainte, e singur. Totul va depinde numai de el. Pe puntea omeda submarinului, o santinele cu comotos din picioare ca să se încălzească. Marshall privi mai departe, dincolo de prova înclinată, către capătul locului. Încercă însă dar să găsească un sens celor ce se petreceau în lume. Bill murise, tocmai când soția lui era pe cale să-l părăsească pentru altul. În careu, frență să umplea paharele și se pregătea să închine în sănătatea comandantului, ignorând că soția și copilul îi zăceau sub dărâmăturile căminului și că era absolut interzis să-i se spună. Și undeva în Islanda, un neamț anonim de șase, fără să știe, un întreg lanț de evenimente, printre care și faptul că el, merșel și camarazii lui... Erau împinși spre un destin imprevizibil. Nu fără uimire, Marshall descoperi deodată că nu se mai temea de viitor. La urma urmei, poate că îndoielile și neliniștile lui îi erau provocate de faptul că se afla încă acostat la țărm. Ca și Nava sa, care se legăna încet sub picioare, era fericit că pornește din nou pe mare, indiferent de ce l-aștepta acolo.